se desilo na nab. Nakon nekoliko u nejd, u povodu na taj Muhammed sallallahu alejhi ve selle odlučio se odnosno naredio je da se pripremaju u povod na tebuk. Ova bitka se takođe naziva na reke Telozre. zbog bok. Togama što se desila odnosno to je došla pripremljena, pokrenuto vrijeme, to toplote, točineje. Zatim, zatim u vrijeme, kada su plodove već bili dobro sazrli, kada je hladovina već bila dobro debela, kada je ljudba be, bilo plaho, plaho teško, da je izađu iz svojih kuće vrtova, kada krenuo boru. Dakle, desila se u Ređaku devete godine, pohječ. Ni jedan bitku Muhammed sallallahu alejhi ve nije pojasnio ashabima da kaže idemo tu i tu napadamo tog i tog i tako dalje. Nego samo mi naredio da se pripremi, a Onda kad bi došli na mjesto gdje bi treba bitka sdesi, obavijestio bi ih o pojedinostima osim ovoj bitci. Allahu kstan sallallahu alejhi ve pozvao ljude, sakupio ih i onda im objasnio da idu u pohod protiv rimljana zatim taj put dug da je težak ja nesno sam i tako dalje da se pripremi <gled> tražim se havisar Selend obratio Jedo ibn Hafisu čećate se ko je Jedi ibn Hafis sa što je njegovo ime hoćan tu ispit nećemo zna što kas dao prisek obeja tu Redvan Svi dal dali prisegu osim Džeda ibn Kajsa, sakrili si za Devi. Spomenuli smo to ovako usput, ako se sjećate. Pa je rekao Allah, poslanik sallallahu aleyhi ve ja Džedu, odnosno o Džedu, Džedu je ime, a Džedu je arabskom je djed. Hoćeš li ove godine krenuti na Benu Asfar? Arapi nas nazivaju Benu Asfar ili Sinovi Žutih. Zato što su stadačni ih, pustajući narodi od Rimljana, očigledno bili plavi, njelošno je svojno ovom hadisu. Ili zbog boje kože. Pa je rekao Allaho, poslaniče, dozvoli mi i nemoj me stavljati na smutnju, tako me Allaha, moj narod, zna da ja se ne mogu strpiti kad su pitan njihove žene. I ja se bojim da ne padnem u smutnju kada ih vidim da se neću strpiti. Pa je Allaho poslaniče, da se, se okrenuo od njega i kaže, dozvoli joj sam tj. puštio sam ti. Nakon toga Allah su objavio i od njih ima oni koji govore dozvoli mi i nemoj me stajati u smutnju, za nisu smutnju pali, a džehennem je oko, obavijen oko kafira. Kao što je bilo poznato svim bitkama, munafice su imali velike utjecaje, odnosno, uvijek su pokušavali da jednu skupinu ljudi odvrate od pohoda Vi sejećate u bitci kako je bilo na uglu, kad su sve 300 i više њих vratilo. Vratilo se na domak, kad su krenulo na domak kuhinja, vratilo se nazad insektor. I u svim drugim bitkama koje ih vam se sada sada vodi sa sahabima. Tada su mu nafici rekli zbog šestine vrucine, la ten feru fil har, ne morate krenuti po jakoj vrucini. Ajla pa subhanu ve taala objavio i kažu, nemojte kretati po vrućini, reci, džehennemska vrućina je mnogo, pardon, mnogo žešća, samo da su oni shvatali. Dakle, nisu shvatali šta ih čeka na onom svijetu. Zašto? Jer pojam džihada nije mala jedna stvar. Da se čovjek najlakše lišio griha je džihada, odnosno šehadite, kod prvog, odnosno kod uboda, eventualno kod pogodka metka i slično, ne osjeti ništa, Osim kao što je ubod pčele, odnosno ubod muhi. Drugu, ono što je šahiru dato od kerameta, kod prve kapice krvi, oprostim se, svi grijesi. Osim, čega? Dugo Dugo, dugo, dugo, dugo se ne opraštaj. Osim duga. I tako dalje. Od onoga što smo spominjali, za pojedine save, kako su im uredila, znači još prije nešto su ukopani, tako dalje, pa koliko uredka čeka tamo, njegova porodica uz na 70 ljudi i svoje porodice zatim kosti ljudi dakle, tako dali, tako dalje tako dalje pod kerami tomozno pod polozajem kalla subhanahu wa taala prikrimio taone koji preseli na njegovom putu zato himala da dakle, da nastavići drugu majit kaže fa lihadhu qalilan wa libku katiran jazaan bima kanu yahsibun neka malo nek se malo i ali kao puno plaču kao nagrada za ono što su zaslužili kao munafici. Do Muhameda sallallahu sellem je doprava vijest da se munafici okupljaju u kući suveilima koji je bio jevrij. Allah poklanisela sallallahu alejhi je poslao tankaib ibn vedullaha sa skupinom ashave rekao sa palte kuću. Oni su bili munafici, ušli unutra i pozivali su drugi među ashabima imunaficina obraćali od džihada i govorili im šta Nemojte. Ko ketat poručim. Ono baš se nađuje Talahi ibn Abdullah da spali kuću. Kako se zove? Kako se zove? kuća. od Suveilima, Suveilima. Ibn Hišan kaže pa je da hak ibn Halife Skočio kroz stražni zid kuće pri tom priliku je slomio nogu. To je jedna Kažem, bitka s tako je zvala Meareketa Lusa, je li teška bitka. Muslimansi su bili u oskudici i tada je Muhammed sallam pozivao na pripremu. A šta je bilo potpuno za pripremu? i je tak. Da dadne i više može u pripremi muđahida na Allahovom putu. Pa Osman ibn Afan, radijallahu anhu, dao hiljadu zlatnika za pripremu vojski na Tebuku. Allah, Musa Islala Sallam kaže, Allahu, budi zadovoljan sa Osmanom, ja sam zadovoljan sa njim. Allahu, budi zadovoljan sa Osmanom, ja sam zadovoljan sa njim. Još jedan odgovor kome. Depriteljima ove ovaj vjere šijama, da je Muhammed, sallam, molio A bilo je primjera i Omer, šalas spomenut ćemo nešto i do samog kraja o važnosti i Muhajđira i Ansarija. Ali među Asabima bilo onih koji nisu mogli da se pripremiti za bitku. Nisu imali ništa. Kao što bio Salim ibn Umair, Ulba ibn Zaid, Ebu Leila Abdurrahman, Amr ibn Hommam i mnogi drugi. Siromasi. <kli> Česimo Risa. Pišeš li ti? To će te ovo izviti. Hvala? Pametni pišu. To. Došli su kod Muhammeda s.a. i sada i rekli su, Allaho poslaniče, ne imamo ništa što bi se pripremili za džihad. Muhammed s.a. kaže, ne imam nija da vas pripremim. Pa se okrenuli plaću ući. Bilo im je žao što nisu imali na čemu niti da uzjašu i da ponesu kao oruženi da se obuku. Ništa nisu imali. Razlika, za one, pardon, razlika odnosno na one munafike i današnje munafike današnjeg um, um, vremena koji bježe i okričuju se od polja džehada, s druge strane ne puštaju oni koji se bore na Allahom putu da se bore na Allahom putu, nego koriste i sva sredstva pomažujući nevjernicima, uzmajući nevjernika za prijatelje u borbi protiv koga? I oni koji se bore za Allahom vjeru nazivaju haridžijama, nazivaju ih tekfirijama, ne znam tako dalje, i tako dalje, I u njima ima svojstava od toga. Ali, problem je u nama što mi sjedimo u toplim sobama i pričamo o ljudima koji su Čečeni na minus 30-40. To je bela. Bilo je bi pojenta da čovjek se spremi, pa ode u Čečen kaže, znate šta, vi niste upravo, više ne borite osim zgrad toga baš što je svakvar i da sami razgovara na bojnom podu i to kaže. Al sjed tu hotel u čamama i među kuću, divani i tako dalje i raspravdat o njima nemoralno je. Ne daje neprihvatljivo i nemoralno, nemoguće je o njima raspravljati. Isto tako kad se radi o ljudima koji se bore na lawn putu, u Afganistanu, koji se bore u, u Iraku i tako dalje. Iako ne čovjek ne može potmalca njihove postupke. Ima pogrešnih postupaka. Ali, ne Boga mi da ih čovjek napada dok on sjedi udobno, a oni tamo krvari i kako tvrdi, bori se za umet, bori se za istinu. <laughs> Jedna od sahaba po imenu Ibni ibn Amin naišao je, odnosno su susreo je Ebu Leyla Abdurrahmana i Abdullah ibn Mugafila. Pa je video on plačući, kaže šta plačite? Kaže, laho, stanem krenova je na tebuk, a mi nemamo ništa da se pripremimo. Oni je pozvao, pripremio je, dao im je jednog muža ka devi, pa se mjenjali. Nekoliko nekoliko vremena ja objeden, jedan, a to na drugi, a ovaj drugi pješači i tako <laughs> dalje. Ma poznate surte tebe a bit će što vam spomenati na kraju priče o pohodu, da bilo među ashabima i onih koji su zaostali, ali nisu spadali među monafike. Govorit će on me, inša Allah, na kraju ovoj priči. Allah, poslanik s.a.v. u Medini je ostavio Ali u bi Nabi Taliba, kao namisnika. Pa su monafici rekli, nije ga ostavio, osim što je njemu teško, da ga vodi sa sobom i nije ga ostavio osim što, je, što se Alija boji. Na tj. monafis su potvara Aliju. Alija se pripremio, uzijahao iza poslanikom, sa lalama, mislim, každa buži poslaniće. Monafis tvrdi da sam ja ostavio iz straha, i zato što je tebi tiješko, da je vodiš sa sobom. Pa ima mislim se vam lažu, ostavio sam te zaradi razloga što sam te ostavio za sebe. A to jeste, da čuvaš mene, odnosno moju i svoju porodicu. Zato nije drago, <coughs> pardon, zato nije drago Alija, da budeš prema mene isto ono što je bio Harun prema Musa'u ili odnos Haruna do Musa. osim što posle mene vjerovjesnika nema. Međutim, šije, ne govore ovaj, odnosno ne, ne priznaje ovaj nastavak, pokažu, izmišljen je nastavak, nije vjerodostajan, Poturila ga Emevije, poturila ga Buharija, poturila ga ovaj, onaj, put, tako dalje. Nego je Alija trebao da naslijedi vjerovjesništ od Mohameda. Iako Mohamed s.a.v. kaže Ila ennehu la navijje vaadi, osim što posle mene nema vjerovjesnika. Alija se vratio u Medinu, a Allah s.a.v. nastavio sa svojim putovanjem. Zatim al je bilo, kažemo, oni koji su ostali, Nisu spadali mu na Afike, kao što je bio Ebu Hayseme i Umejer i Ibn Meher. Ebu Hayseme bio je ugledan i bogat čovjek, imao je dvije žene, pa su mu oba dvije pripremile hladovinu i hladnu kupku, Umir. lijepu sofru i dočekala nja. I on je ušao kod njih. Kao je, šta ste vam tu pripremili? Kaže, pripremili smo te oba dvije, kodane i kodane, hladnu kupku, hladovinu, lijepu sof, takd. Kaže, za Allahom poslanik, na ovakoj vrućini, Gladan, u džihad ide, a da ja sjedim u hladovni, da se brčkam, odnosno kupam u hladovi, kada tako me Allah neću, kaže pa je ustao, pripremio se i krenuo za Allahom poslanikom sallallahu alaihi ve sebele. Susreo je Umaira ibn Vehba, pa je poveo sa sobom, iti dakle sučaj, pa su sustigli Allahom poslanika, kada je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sebelem čuo za njega, kaže, To je sigurno Ebu Hayseme. Pa su vidite nakon nam Allaha, Boži poslanič, to je Ebu Hayseme. Jer iz daleka su ga ja, vidili, nismo vidili dok se približuju, kažu tako na to je Ebu Hayseme. Pa je Allah poslanič sa njemu za dobro. U putu prema... <coughs> u putu prema Tebuku, naješli su na Hidž, na gradove Hidža. Koji je narod u ništenu Hidžu? Ne ima hođan očas. Molim? Sada isprede samo od izbaju. Pa ne, učili su. Učili su, a to sam mistil. E, nemoj samo, no, ne nemojem virat hođen. I ja sam bio hođen. Okay. Dok njih sam došao te obi. <laughs> Narod se mudaje mu je uništen u Hiržu. Pa je Allah posl. s.a.v. rekao, nemojte piti od njihove vode. Dakle, sa bunareva, sa izvora, o Hiržu, nemojte da pijete tu vodu. Nemojte uzimate abdest sa tom vodom, ono što ste kaže zamjesili od tijesta nemojte to jesti nego bacite da imama neka one pojedu zatim je zabranio sallallahu alejhi ve sellem i rekao niko, neka niko od vas ove noći ne izlazi od potrebe, osim a da povede nekog od prijatelja svojih sasobuf to jest ako neko izlazi neka izlazi, izlazi dvojica po dvojica svi su ja se zadržali toga osim dvojice jedan je izašao radi nužde to je prirodne potrebe Drugi je izašao, zato što mu je odmetnula se deva. Onaj što je otišao svoje potrebe, da oprostite, kako se to kaj suprotno od proljeva? Zatvor. Ali skroz se zatvorio. Zatvorac u kojem smislu jes nikako više nije mogao bagat noždu. A onaj drugih što je otišao da traži devu, vjetar ga je bacio do plemena Taji. Odnio ga vjetar daleko od tabora muslimana. Ovaj što je je stradu radi svoje potrebe, to je zatvora, Allah poslanik Sala Selem dobio je pa je bio izličen, a onoga drugog je pleme Benutai, vratili su ga Božim postanika se vratili sa bitke, odnosno iz bitke sa Tebuka. Šej Al-Bani je napisao veoma, veoma koristno resalt, to je su jednu brošuru, po posjećivanja mjesta, ovdje gdje su uništeni uništeni prirodni narod, posebno oni nad kojima Allah, pano Tala ta spustio svoju sačnu. Kao što su piramide, to jest faraoni koji su uništeni. Kao što je narod se muda, narod Ada, Ada. <coughs> narod luta u Sodomi i Gomor i tako dalje. Šehabani rahme mullah Taala raspravlja o toj temi, kaže, velika je greška što danas mnogobrojni muslimanski jer oni koji je zastupnici, odnosno vlasnici tih firmi, turističke agencije, takovaje muslimani, nudi turizam ili pohađanje, posjeti ovih mjesta. Iako vlade, iako vlade, dijelimično ili nikako, ulažu ili ne ulažu naporu na tome da obaviste narod, da se na ta mjesta ne smije, da je haram strogo zabranjeno. Hrmahme sallallahu alaihi sallam kaže, nemojte ulaziti u ta mjesta osim, nemojte ulaziti u kuće oni koji su činili nepravdu, osim ako plače, dakle ako čovjek ulazi tamo, Ne da namjeri se da turizme da ode, nego ako već prolazi, kao što se on prolazi u bitice na Tebouku, da ulazi sa plačom, šejih Albani kaže, odnosno navodi džubu u predaju, ili bar da oplakuju. To jeste ako ne može da plači da glumi da plače, to jeste da jeca, odnosno da jeca radi onoga što se njima deslo. izbolje da se ne desi vama, kao što Mohamed Salazar Sagan kaže, da se ne bi deslo vama ono što se desilo njima. Nažalost, veliki broj po pobožnih ljudi kaže išao sam kajro, obišao sam piramide, vidio sam gdje su faraone ukopane, njemu to ništa ne znači, nije nimalo razmišljao kako je Allah Subhanov tala uništio silnike koji za sebe tvrdili da drugih bogova mimo njih nema na utbrlahi tala. Put je bio težak, toplota. Pritisak, nemoć, izglednjenost, umore, tako dalje, veliki broj oni koji su krenuli počeli su zaostajati. Njihove deje su stajale, koljim stajali, nisu mogli nastaviti kuta iz nemoglosti, tako dalje. Pa bi Allahom poslaniku, sallam sallam sallam, govorili, i taj, taj je ostao iza nas. A Muhammad sallam sallam kaže, ostavite ga, ako bude dobro, Allah će dati da nam se pridruži. Dakle, ako je dobro da nam se pridruži, Allah će da da se pridruži. E to je stvar kadera. To je puno puta ljudi govori, deslom se ovo, ovaj izosta, ovaj nije došao, nisam uspio, nije pala palo od odin. Čovjek ne zna da možda u tom trenutku, odnosno u tom putovanju, to je namjer, dolaz u neko, Allah subhanahu wa ta'la uklanja sramotu, uklanja nedaću, uklanja bela od čovjeka. Možda kad bi ti došli gosti u tom trenutku, a nisu došli, ti kaže, et ne dođeš, ja priprimio se, možda bi se nešto desilo što ne pasno njima, jel te? Ili na put nije im auto palo, možda se ne da bož desila sa obraćanje Mogu bi se desiti stvari koje ti ne znaš, a voliš da raspravaš o kaderu, pa kaješ, ja šta mi se desilo. Ili, kad ljudi kažu da nisam bogodan to, da sam ovo, dakle, istugi prema kaderu. Međutim, ako čovjek kaže nešto o kaderu, uh, u smislu da obavještava, pa se nešto desilo, to ne spada u vrstu zabrane, kao što ovo kad čovjek kaže da vogu da nisam tu, ne bi se desilo ni tu. Da nisam stao, da nije stao ondje, ne bi ga strefio infrakt. Od kog ti znaš? Da li ga strefi infrakt na Vjetrilopored pored Lake? Pa što za to nema nikakve veze, nego se kaže došao mu edge-om, odnosno što smo lasu se njemu vraćali. Kada je Abu Dzeru Abu Dzeri zastao, rekao su Allahov poslanice, Abu Dzeri je zastao. A dakle, krenuo je, odnosno devamo je klonuo Muhammed Salaam kaže puste ga, ako bude dobro to za njega je, za nas, Allah će da da nam se pridruži. I je to čuo, odnosno vidio je da odlaze i da ne obraćaju pažu na njega. Ebu Der je fino skinuo opremu sa Deve i upretio sebi na leđa i zaposlanikom požudio. Pa kad ga je Muhammed Salaam vidio, kaže nek se Allah smiluje Ebu Zeru, sam ide To je sam je koračao iza njih. Sam će umrijeti i sam će biti proživljen na onome svijetu. Abdullah i Mesud pripoveda kada je Osman protira vebu zera u Rebzu, mjesto dakle u Rebzu, došla je Allahova odredba pa je proselio, a sa njim je ostala samo njegova žena i njegov sin. Kao mu je približio se smrtni čast, kaže on, Vas dvoje pripremite, okupajte i u Čefine me stavite. A onda stanite na raspjeće puteva, dakle, glavnog puta. I prva skupina ljudi što naiđe, recite im neka me ukopaju. Jer sin i žena nisu mogli, mogli na džanaziju. Pa je naišao Dolavin Mesud sa skupinom svojih prijatelja iz Iraka. Kaže približu se dženaziju, odnosno približu se Meitu, odnosno samo Ebuzeru, do te mjeri da nisu ga primijetli, samo što deva nije stala na njega. Pa je dječak rekao, moj mi je babo da kažem, ovo je Ebuzer, Ashab Allahovog poslanika, pomožete mi da ga ukopali. Pa je kaže, Adulah ime se ušišao i plakao i govorio, istinu je rekao Allahov poslanik, sam ćeš ići, sam ćeš umriti i sam ćeš na ovnom svijetu biti proživljenje, radijallahu anahu međba itd. Mu'amisa sallal, kad se približio plemenima na Tebuku, dakle, plemenima koji se pripadale Rimljanima, došao me je Juhna ibn Rouba, Juhna ibn Rouba, dakle, nije to naziv Juhana, kao što upustoji ime, nego Juhna ibn Rouba, Zatim stranici džerbe i jedruha. Džerba i jedruha. Došli kod Allahog poslanik s.a.v. i zatražili od njega primirje, a zauzavati su dali džizju. Pa je Allahog poslanik napisao im sigurnost, odnosno potpisao im je sigurnost ni ugobor. Kaže, zato je se s.a.v. I naredio se napiši, <coughs> Bismillah, Rahman, Rahim, ovoj sigurnosti Allaha i Muhameda jerovjesnika Johne ibn Rabi stanovnicima Aile Njihove lađe i njihova prevozna sredstva na kopnu i na moru imaju Allaha u i zaštitu Muhameda jerovjesnika ko bude sa njima stanovnika Shama ili stanovnika Jemena ili stanonika mora odnosno od nekih koji budu putovali koji nešto učini Neće ga zaštiti njegovim metak. Dakle, ako je napadni, mamesle 7 će mu odvrati isto kao što odvrani koga. Benu, benu fuzat. Benu fuzat. Nego na lijep način dogovor sa ljudima i nikom nije dozvoljeno da im zabrani vodu. To je, da im se koristi onim što je Allahovoj zemlji. I to je ono što oni ne želi bilo gdje na kopnu ili na moru. Havim srlom, ovim pismom, daje ime Eman, odnosno sigurnost, za uzraz da plaćaju džiziju, što dokazuje da islamska uprava ili islamska vlast nikom ne čini nepravdu. To je stinov vjercima, šta se nudi? Nudi se sigurnost, ostavili se u svoj vjeri, ali ako pripadaju kome jevrijima ili kršćanima? Jevrijima je kršćanima. Dok mušicima se razilazaju pa kažem ako se radi o arapskim mušecima neće se piti svoje vjere. drugi kažu bez o kojem bilo muštem se radi, niko se neće pustiti svoje vjeri, Ni oni ni Arapi ni Arapi, nego će biti da će im se je ali odrižni zbog da primjestam kod pa ne primir islam. Oni se potemanti. Tako je sučeljanice raz, razilazi po pitanju ehle kitavija među Arapima. Pa kažem ni oni nemaju prava da ostanu u svoje vjeri zato što su priznano da vaje na doma k njih. Ljudi kaže ne, nego Allah, S.S.S.S.A.B. su im davali, halife su im davali sigurnost i njima je potrebno dati sigurnost za uzroda da plaćaju džiziju i da im se ne nosi šteta. Da. Na putu, Odnosno, Lapis Nekesera 7 ostao više od 10 noći, zatim se povratio u Medinu. Na putu su naišli na mjesto izvor zvani Vešel. Lapis se 7 kaže, neka niko ko nas prestigne do treje vode, ne napije se sanje. Odnosno, neka niko ne pije tu vodu, ako nas prestigne, ode, ode prije nas, na to mjesto. Mislim, skupina munafika koji su bili u vojsi, išli do kraja i vraćali se, napili su se, a izvor je bio dovoljan samo za trojicu ljudi da se napiju. Pa je voda presušila. Muhammed Sala Veselem kada je došao, upitao ko je ovo učinio, kaže, taj, taj, taj, taj. On Muhammed Sala Veselem reče, zar nisam zabranio da se pijete? Pa je Allah, u poslani prokleo i molio Allaha protiv njih. Zatim je se spustio Muhammed Sala 7, do samog izvora, stavio svoju ruku, a ispod njegove ruke je potekla voda, do te mjeri da se čulošitljane kao jakog vodopada. Pa se svi napili, abdestili, ostele i tako dalje. Jedan muđiza kojima je Allah subhanahu wa ta'ala učastio svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nakon povrata sa Tebuka Mohamed sallallahu alaihi wa sallam došaoši u Medinu prvo što je učinio jeste bilo rušenje Mešid Biral. Na ime, munafice su džamiju, odnosno mešđit, došli kod Allahog postanika rekli, napravili smo ovaj mešđit zbog potrebe, zbog noći, zbog kiše, zbog hladnih noći i mi, nam je bilo drago da dođeš da klanaš ovoj džamiji. On mi se sve kaže, ja sam, se pripremim za put, nego kad se vratim, onda ću, inša Allah, doću vam, pa ću klanaš u toj džamiji. Allahon postnih se seleni došla objava. <laughs> Oni koji su uzeli džamiju da bi naštetili iz kufra i da bi razdvojili safov muslimana i da bi pripremali ubor protiv Allaha i njegovog poslanika i tako dalje i tako dalje. Pa i Muhammedov selen naredio da se džamija sruši. Nije bilo 12, dakle bilo je 12 munafika koji su tu džamiju gradili, a imali su da cilj da razvoje džemat. Što se Džamija šteti. Dira. Bila je 12, a lapsanih sa veselen i generedio malo kuibni duh šumu, muanu ibn Adiju. I rekao ibn kaže ko te džamije, čiji su oni koji su se gradili zulumćari. Slušajte i zapalite. Tamo su bile Khizam ibn Hale, dakle poznati na afici. Mnogi mnogo puta se pita, pitalju kostom na afici bilo vrijeme božeg postnika, sadamo se os njihova imena. Khizam ibn Hale, Sal al-ibn Hatib, Mu'atib ibn Khushair, Abu Habib ibn Az'ar, Ibad ibn Hanif, Jari ibn Amir, Mujna ibn Jari, dakle onaj otac njegova dva sina Zaid ibn Jarije, Nabtal ibn Haris. Ba Bahzeć. Biđad ibn Atman i Vedija ibn Sabin. Dakle, ovih 12 munafika koji su uh, zauzimali sonstvo koji su gradili Čamiju, šteti ili Međid Dirar, da bi razdvojili muslimane. Trojica onelih koji nisu padali među munafike, ostali su, su za Muhammeda s.a.s.s.s.s.s.s.s.s. su bili Keav ibn Malik, Murara ibn Rabija i Hilal ibn Umeje. Oni su iz nekih sve, svojih ličnih razloga ostali, Ali Muhammed sallallahu sallam s povrata, odnosno, kada se vratio sa Tebuka, naredio ashabima, da niko sa njima ne govori. Punih 40 dana sa njima niko nije pričao. Oni su pokušavali, dolazili su, gledali su sebi najbliže ljude, molili su da se zauzme kod Allahog poslanika, međutim, niko sa njima nije tio razgovarati. Ne zamislite u jednom džematu, gdje živi novotar. Tu je dada koji promoviraju novotari v Allahu ili čovjek koji nikada neklanja, ili čovjek koji pije, kockava se, bludnič i tako dalje i kada umre takav čovjek, a onda imam u tom je u tom džematu, kaže ovakvom se neklanja dženaza, nego po šarijatu je, a se baci na najbliže smeće gdje će ga ljudi vidjet, gdje će truhnuti smrdi, gdje će ga psi rastrgati. Što vi mislite logikom, šta bi se desilo sa takvim džematom? Bio se džemat popravi ili pogoršao? ali je to stav svih, svih vjerskih predstavnika u jednoj dršani. Popravio se džemata. Jer ako je pripadnik islamske zajednice ili muslimanskog džemata Nema pravo ko što pojedini u Sloveniji rade, pa dovedu popada im obavi sahara. Musliman, kažu, muftija nam je govor jednom prilikom, pozvan smo od jednog dijela poroce, dakle nemamo dženazu. Pa smo došli tam, drugi dio porodci koji ni s ovim razgovarali, doveo je Popa. I sad ja je pop razgovaram, ko će je čiađa naziv, ćeš ti sahrani. Kaže, ovaj muhtija kao je ma, halal ti bio džabe, ti nosi je, on je i krenuo Haman tokom čitog života. Dok nije ostavio porodci će ga zbrinut. I šta mi je Popa popina Pop je redi prvo da ga spali pa će onda, kako se zove onaj? Urna. U urni. Ona ga Pop malo poprskati i prosući ga na savijel, već kojoj riječi Ako bi džemat stav da sa navotarima ne razgovara, da im ne odgovara na selam, kao što se na njima na selam ne odgovara, da sa njima ne prijeti, da se sa njima ne rukuje, da sa njima, dakle, na ostavio nekakvu komunikaciju, došlo bi to totalne ispravke džemata, a svi oni koji su suprotno od dijelu je Allahove kada bi bilo to te mjere dovedeno da im se neklanja dženaza, onda bi se njegovih djeca zapitala, ha, hoće naša sudbina biti ovakva? Pa hajmo džamiju, pa makar ne bilo to ono, jel, što jeste čega se da to je iskrenost jeste džema Muhammed sallallahu aleyhi Al barem albarem bi bije ličio na džemat 50. dan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halalte 40. dan Muhammed sallallahu aleyhi je na da se odvoje одних od njih njihove žene da se odvoje одnih od njihove žene od koga se žena odvaja? od od kjafira, međutim on nisu bili kjafiri. Pa su pitali Mohamed Slavsa da li da ih uh, razvedu, jer samo da, da se razdvoje. Dakle nisu bili kjafiri, nisu još pokarakterisan kao monafici, ali nisu spadali ni u džemat muslimana, jer s njima niko nije razgovao. Pa je došla žena od hila ibn Meje i rekla Boži poslaniče, on je star čovjek, nema potrebe za ženom, hoćeš li mi da samo da mu hizmet činim? Mohamed Sallam Kare, samo hizmet, bez priče i bez ničeg drugog. Dakle, samo hizmet čini zato što nije imao nikoga drugog. Pa je tako je bilo. U 50. dan, u 50. dan došao im je haber o radosnoj vijesti, a to je, Mohamed Sallam ih je pozvao kod sebe. Zašto? Jer Allah Subhanu Tala objavio njihovu Teobu i onoj trojici koji su ostali za tebe Odnosno, Allah smrata li kaže Allah je oprostio vjerovjesniku i muhajjirima i jansarijama onima koji su ga slijedili u teškom času. Saat ilo a to je ubitci na tebuk. Min ba'adi ma kade je zijel hulubu feriqe Post, što su srca nekih od njih mogla da skrenu. Thumme tave alaihim innehu bihim raufur Rahim. Zatim je mi oprostio, on je zaista milostiv i prašta. Vo'ala thalastir ladhine hulufu i trojici koji su izostali. A to su bila ova trojica koju su malo prije spomenuli. Zatim, ovo majto takođe također dokaz subhanu wa ta'ala oprostio svom vjerovijesniku, muhađirima i ensarijama za uzvrat šijama koji tvrde šta? Da su ensarije i muhađiri činili nepravdu, bili zlumčari, zmijenili Allahovu vjeru itd. Khab ibn Malik, ahilal bikobnumiju šedr, tako da Murar ibn Rabia To Murar ibn Rabia Ta znači posle pauze ćemo nastaviti sa nama sa eh Toma da Toma Nakon foratka i bilke s tebuka Muhammed sallallahu alaihi sallam je došlo pleme odnosno delegacija plemena Thaqif je došla ka Muhammed sallallahu sallam povode je bio to što je Urva ibn Masud dakle pripadnik plemena bin Thaqif primio Islam i rekao Muhammed sallallahu alaihi sallam ja ću odići kod svog naroda i pozvaću ih u Islam Muhammed sallallahu alaihi sallam kao je nemoj on ubiti. Međutim on kaže ja hoću da ima obzanih mislama hoću da ih pozovem. Međutim pleme Njegova dakle, pleve nije prihvatilo to što je prihvatilo, on istalni ti prihvatilo njegov poziv, nego se oko je se okolje ga okupili i gađali ga strijelama. Ka... Dakle, još, još pa Zatim su ga pitali, kako vidiš svoj kr tako prosud kaže, smatra mi je kerametom, odnosno čašću kojom je počastio, to je šehadet kojom je Allah suhano Ja kaže ništa drugo ni samo osim poput shahida koji su ubijeni sa Allahom poslanikom Pa me ukopali sa njima. Pa su ga ukopali sa Ashadma, a znate gdje su Ashabi kopani na Bakiama. Zatim su postoje i da je rekao da Muhammed sa rekao njegov u njegovom narodi kao primjer čovjeka spomenutog u suri Jasin sa njegovim narodom. Nakon toga dakle događanja, pele benu Saqib Znaliči ta surata je za subid muslimana, pripremili su delegaciju da odlu kod Muhammed sallallahu a.s. da prihati islam. Ugeira je šuaba je bio taj koji će ovijest dolazak, on sam douzim u moštulu kod Muhammed sallallahu a.s. On sam da je na saqif, on sam bilo ogromno, putcajno pleme među arakima. Pa je susreo jebub Bekri, rekali, dozvolj čas da ja obavisti Muhammed sallallahu a.s. Kad su došli pred evo Bekri, kaže, Hodete da spod učin kamske pozdravite Muhameda sallallahu alejhi kažem ne mi se ga pozdrav kako mi hoće pa su ga pozvali na Džohelijski način. Zatim za volu su poslanika da postavi uslove pod kojima će primiti islamsko. Onih je bilo da i Muhammed sallallahu alejhi ostavi tri mjeseca lata. Da i ostaje njihovo božanstvo tri mjeseca. Muhammed se nekako kaže ne ni jedan mjesec. Kažu Boži poslanici dva, kažu, ne, ni jedan. Pareme jedan, kaže, ne. Dan dva, ni jedan dan. Mami se da srani i ostavljao. na Shirku, ni ima stalniho božanstvo da ga on dali obožavaju. Zatim su rekli, Boži poslanice, nemojte nam rušiti naše kipove, odnosno nemojemo nam red da mi rušimo naše kipove s našim rukama. Oni su sve nekako što stiže toga to to ćemo kaj pomoći. Srušćemo mi. Srušićemo mi vas, jer ne morate aj virušti. Zatim su rekli Božji poslanice, nemoj na sobavezive da klanjamo. A moj soselenc se ne što. A mi vidjeli da da prive isla, mislimo se da. Dobro te ovo ćvic or IP-ja je poslao za te na ispit. Kako se vyslevalo da da te priveli isla. Mi soselencari što se tiče toga da rušimo da da lomimo ili razbijamo vaše ekipove, da naredava i razbijaći kaj to ćemo kaži, mi pomoći pa ćemo to riješiti. Što se namaza nema dobra uvjeri bez namaza, odnosno nema dobra uvjeri u koje nema namaza. Još jedan dokaz, odnosno odgovor svima onima koji ne obavljaju namada, busa i suprsa, ja sam musliman, ne ti si bošnja patriota i nažalost veliki kjafir. <laughs> Zatim Muhammed s. S. S. je potpisao sa njima ugovor kao i sa svim drugim dakle delegacijama što je potpisao ugovore i poslao im Osmana ibn Ebi Asa smatrajući Osmana ibn Ebi Asa najučenijim i naj, uh, naj, kako bi rekao, sposobnijim među njima da shvata stvari vjeri i da ih podučava Allahu Iskola vjeri. Zatim Muhammed je potpisao, je poslao Ebu Sufjana Ibn Harba i Muviru Ibn Šuabe da sruši lata. <hlas> halal. Da sruši lata. Kad su došli, možete zamisliti, kad sruše na dva, ta buta, na dva kipa Afganistanu, da se čite od unjalog, pa im iskini među muslimans muslimanskom ulemom, poput Kardavija okrijem se. I šta su rekli? Nemojte rušiti kulturu među kulturama ljubi. Zato su, kao bi vajeli Talibani, Vehabije, Tahridžije i tako dalje jer su su srušen navodno znak kulture tog kraja. E isto je taj slučaj. Mame sallallahu sallam nije ostavio Afganistanu, da se nije ostavio lata kod faqif, nego je poslao ovom dvojicu ashaba, jebusufijana i moriru, da ga sruši. Kad su došli, Ostali musliman, dakle, isprimili, islaman treti, bojali su se i govorili, zar se ne bojite da će vas potrebiti, odnosno pogoditi guba, šuga, uh, <laughs> da vas neće pogoditi slijepilo, ludilo i tako dalje. Kad Rebu Sukhjan je prišao i udario ga je sa krampom, nešto poput krampa, dakle, nešto to ima jelko, uh, gozdeni šiljati dio. A onda mu je prišlo mogire i mišuabe, pa su ga rušili, onda su prišli ostali muslimani i zajedno ga su da je, odnosno, Allah slušali do kraja. <kuh> Nakon toga dolazi devijetegodne hač Ebu Bekra Ali je, kada je Allah poslao <kuh> ih da obave hač, Ali je naredio da poviće među ljudima, odnosno, da se odrekne, odnosno, da kaže kak se Muhammed S.A. odreče mušljika, odričit se njihovog širka, itd. Allah subhanahu wa ta'la u suri Beraje, a to je sura Teube, kaže, odrecanje od Allaha i njegovog poslanika onima kojima ste dali zavijet, odnosno ugovor od mušljika. Zatim, Allah subhanahu wa ta'la kaže, putujte na zemlji četiri mjeseca i znajte da nećete nadvaljati Allaha, Allah će poniziti kjafire. Dozvola, dozvola od Allaha i poslanika ljudima na dan velikog hađa da se Allah odreče mušlika i njegov poslanik. Dan velikog hađa je kada? Tam refata. Kad se skupi svi ljudi. Zatim Allah suhmano tala kaže ubijajte mušlike gdje god da ih nađete uzimajte ih, to jest hapsite ih zatvarajte ih i onda ih spriječavajte na svakom mjestu osim ako ne dođu pokajanja obave i nama stalno zekjat onda ih pustite jer je prašta i rela fra i milosti vie Alija je nakon toga ovikao među ljudima i rekao ove godine dakle te godine zadnji posle ove godine neće muški obaviti hadža niti će u džennet ući kafir niti će ko oko uoči da doći u Niti će ko oko kjabi obilasti go. A ona kod, kod Allahu poslanika ima ugovor, njegov ugovor je do roka kad je dogovore. Njegov ugovor do roka kad dogovore. Dakle, četiri stvari. Da u ženeti neće ući kjafir. Da neće postoje devetigodni mušik obavnet hajj. Da neće nika obilaziti oko kjavi go. I da onaj koji ima ugovor sa Muhammedu s.a.s. da će taj ugovor trajati do vremena do kojeg i dogovorio se sa Muhammedu sallallahu A ostali koji nemaju ugovora nakon 4 mjeseca posle ove ove objave biće sve što, oni koji ne primije islām biće bi počašćeni. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala naredio borbu protiv mušrika. Kao što spomeno malo prije u premini, ajde. Međutim Kureši je pojedini Kureši da kakošnji ispili primili islām. Kažu Mi smo stanovnice Harema, mi smo ti koji poje hađije, mi smo ti koji po, posjećimo, odnosno, činimo umru i hađ kod Allahove kuće. Pa, pa ime Allah usmano tada odgovorio, Allahovu kuću posjećuje ona i ko vjeruje Allaha i osudnji da. Dakle, mušlik nema prava da više posjećuje Allahovu kuću. Nakon Hadža preselio je vođa, Munafik Abdullah ibn Ubej, pa je Muhammed s.a.v. ptio da mu uklanja džanazu. Pa onda je Omer rekao, Božih poslaniče, Allah mu te vrijeđao, te, te govori, tako dali. Pa, pa mu je Muhammed s.a.v. odgovorio, Omere, pusti me, to jest, skloni se, mene dato da naodabiri. Kao što Allah držašanu kaže, moli otić za njih ne moli da im se oprosti. Kada im moli za njih 70 puta, Allah im neće oprosti a Muhammad sada se nadalje nastavno kaži, kada vi znao da će im se oprostiti da molim više od 70 puta, ja bi molio više od 70 puta. Zatim Allah s.w.t. počastio me da, pa je objavio, nemoj nikada više klanjati nikome... Opet da je malo kvart. Nemoj više nikada nikome klanjati kogoda od njih umri, I nemoju stajati, nemoju djeti nad njegovim kaborom. On im ne viruje Allah, njegovog poslanika. Oni su umrli i oni su, oni su umrli kao griješnici. To jest, monafici. A da ne govorim, Abdullah ibn i njegova klapa hama pipa stala pipa, šta su bili? Šta su bili? Monafica, šta je monafik? Onaj koji očituje islam, dakle, u javnosti se pokazuje kao muslim klanja, put, tako dalje, a u duši krije kufr. Za razliku od onih današnjih naših munafika, odnosno nevjernika koji niti klanjaju, niti puno ništa, što sam malo prije ispomenuo, busaju se u prsa, ja sam, taj taj, a on nije ni jedna od čitave rečenice. Devijete godine, odnosno devijeta godina, je bila čitava godina delegacija koji su dolazili kod Muhammeda s.a. Sva arabska plemena, okolna plemena na arabskom polotoku su primali Islam. U tom povodu Allah subhanahu wa ta'ala objavljaju suru Nasr i zamislite prve ajte koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavljio u poslaniku, početak, da smo govorili prije, 4 hevte, o stanju muslimana i seljenju Habeš, odnosno u Abesiniju, prva hijža, druga hijža, zatim hijža u Medinu. I onda kad Allah subhanahu wa ta'ala objavljaju pred sami kraj poslanstva i kad uđe Allahova pomoć. I veliko otvorenje, to je velika pobjeda. Vidit ćeš ljude kako ulazi Allahu vjeru u skupinama. Onda veličaj, gospoda, odnosno hvala gospodara svoga, traža oposta od njega, on je taj koji prašta. Dakle, velika razlika, onda i nakon 20 23 godine, šta je Muhammed sallam postiguo sa svojom davom, da delegaciji dolazi kod njega da traže zaštu, da primaju islam i da se počinjava, jednostavno se pokoravaju Allahu u njegovom poslaniku. Mnoga, kažem, delegacije dolazile kod Muhammeda s.a.v. Neki su od njih imali rašte uslove, neki su obraćali Muhammed s.a.v. na ružan način. Pozivali ga, o Muhammede, izađi iz soba, što je Muhammed s.a.v. pa Allah s.a.v. javio sura Al-Hudurat i oni koji te iza, iza soba, dakle ne razmišljajući od svariska Muhammede. I nije dozio nikom da kaže Muhammed, nego treba ga zati. Muhammed s.a.v. Allaho poslanik, Allaho vjerovjesnik i tako dalje. I to je obavezno uvijek reći sallallahu aleyhi wa sallam. Imam sada se nekao škrti onaj pred kojim se ja spominim, a ne donese i salavat na mine. U delegaciji Benu Amir došao je Amir ibn Tufail, Erbed ibn Kajs kao predstavnici svoga plemena. Oni su bili šeitani, odnosno bili su šeitanski predstavnici svoga plemena. Jer Amir ibn Tufail i Erbed ibn Kajs se dogovorili da Ame priđe Mohamedu sallallahu sallam da ga zagovara a da Erbet ode iza leđa Mohamedu sallallahu sallam da ga ubije. Pa je Amir ibn Tufayl došao kod Mohamedu sallallahu sallam odnosno prije nešto je došao kaže kako ću ja počiniti Mohamedu, kako ću ja primiti njegovu vjeru kad sam jaka taj uglednik arabskog poluotoka i svi se ljudi trebali počiniti men. men. Pa ja se dakle namerio sa tom namjerom odnosno s tim nijetom dade kod Mohamedu sallallahu I onda kaže on Muhammed s.a.v. Muhammed uzim je za svog prijatelja. Muhammed s.a.v. kaje, ne, sve dok mi da ne je drugog božanstva, osim Allaha, jednog jedinog koja je Ardaka, nema. To je ponovio tri puta i tri puta je dobio isti odgovor. A sve je čita vrijeme dao je šalat ša Arbedu i hmm. mojeg ubijaj ga. Jer odračuje navodno pažnju Muhammed s.a.v. I kad se ništa nije desilo, ovaj je rekao ja prijedeći prihlad Islama, otišao je, I kaže on, Erbedu, ti, kaže, normalan. Ja teb, kad čito vrijeme migam, skrećem lijevo, a ti kaže, ništa. Kaže on, jesi ti, kaže, lud. Ja, kad nikoga nisam vidio osim tebe, ja sam, kaže, tebe treba da gađam sapljom. Što, Allah subhanahu wa ta'ala ga učinio slijepim, pa nije vidio Muhammeda, salallahu alaihi ve sellem. Kad je otčeo Muhammeda kaže, gospodaru moj, odnosno Allahu, zaštitimo od Amira ibn, Pa Allah subhanu ta'ala poslao na njega kugu i on je crkio, odnosno kuka ga je ugušla, jer doslovce od kaže da ga je kuka ugušla, pa je crkio na putu s povratka od Mohameda. Salaisele. Kada je Erbed se vratio od svom narodu, plemenu Ben-Amir, pitali su ga šta se ostavio za sebi. Kaže, nisam tako me laha, nisam ostavio. Kaže, ništa. Pozvalo me u Ibad, odnosno pozvalo me da i nečemu što bi, kaže, ja volio da bude ispremit pa da ja ubijem. Koga? Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dva dana nakon tih njegove riječi poslao grom iz vedra neba pa ga je grom spalio na mjestu. On Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje i on je taj koji šalji munje pa njima gađa koga on hoće da dakle ga u suri rad. Od plemena koja je došla je bilo je plemen Benu Hanif, a se, sa njima je bio Musaile Mekezab. Svi su oni došli dati Muhammedu sallallahu sallam prisegu, osim Musaile Mekezab. Musaile Mekezab, nakon se vratio svojim da nije dao Muhammedu sallam prisegu, vratio svojim narodom dakle, Benu Hanife, i rekao im, ja sam se vrtačio sa Muhammedom u njegovom poslaniku, ja sam vaš poslanik, Onda je počeo da pjeva pjesmice, kaže je otvrdi da je dobio objav. Kalahna je počastio time što me mati rodila. Davo je da me nosi devet mjeseci. Dobila, ja prevodim u arapskom tu malo ljepši i izgleda. Davo Dao je da me nosi devet mjeseci, a onda ja sam izašao iz krvi i njeni crijeva. Dakle, otvrdi će da je tu njemu objava došla. Adi ibn Hatim, jedan od sahaba čiji je plemen bilo kršćansku plemena, dakle, bilo su kršćani. Odnosno, kršćani se nisu delili na plemena, dijeli se na poradci, nego poradci ti i dok su Arabi se delili na plemena. Adi ibn Hatim pričao svom ovom islamom, kaže, najviše sam mrzio ljudi Mohameda, s.a.m. nisam nje, kaže, mogu podnijeti. <kuh> Bio sam ugledan i čestan kršćan, ali kad sam čuo da se širi Muhammedova vjera, pobjeguo sam. Pripremio je svoju za bježanje, ali nije mogao voditi pa je ostavio koga, ostavio svojeg čirku. A onda Muhammeda sallallahu sallallahu sallam, konjica kad je naišla, zarobila je njegovog čirku. Dovel su i dinu. I ona je rekla Allahom poslaniku, stvar neko je dao znak da moli Allahom poslaniku sallallahu sallam, pa kaže... Allaho poslaniče, otac je uništen, tu jest, kao nemam više oca, jel? Otišao je, pa bi podari, neka tebe Allah podari vlagodat. Tu jest, pusti me da je svojim putem. Pa je se srednje rekao, ko, je te, ko te je ostavio, ko je tu otišao? Kaže, ako ona odgovora, adibni hatib, mam se reče, je li to ona je što bježe od Allaha i njegovog poslanika? Tako je, kaže, prošlo tri dana i svaki, svaki, svaki put sam dolazila molenića. Treći dan kaže, pokazano mi Ali ibn Vitali da ga ponovo zamolim. Ja sam rekla Boži poslaniče, uništeni otak dok nema oca, otča ostavio i tako dalje, podar mi tu blagod, to ispusti me, da i tebe Allah podari blagodan. Kaže, podarana te blagodan slobodna si ide. Gledam Ahmet Salaam je pripremio, spremio, dao joj putarnostno pripremio za puta, dao joj ahalcu i poslao joj. I ona je našla koga? Svog oca. Kaže ona njemu, teško tega. Idi kod njega, pa vidi, odnosno primi islam. Kaže, ja islama ne mogu primiti. Ja smazam njega kranjem. Kaže, vidi. Ono što vidiš kod njega, bit znak, jel li poslanik ili je kra. Kaže Hatim, odnosno Hatim kaže, pa sam se u putu odšao kod Muhammeda, sallallahu srna. Kad me je video, pitao je, kaže, ko je to? Kaže, Adi ibnem je Hatim. Ustao je prea meni, uzeo me za Hajde, kaže sam. mnom. I onda smo, kaže, u putu išli, Pa je sustrao jednu staru ženu i sa njom je dugo, dugo razgovaro i sam ja čekao. Pa sam rekao, Allah ovo nije kraj, jer kraljev ne razgovara sa svojim narodom. Zatim, je <coughs> ramekala, zatim je kaj poveo u svoju kući, pa je jedno šilte i bacio u podame, rekao, sjeti, kaže, nene, nego tisit, kaj, ne nego ti si, kaže, ne, ti si kost, kaže, ti si. Kaže, vallahi, ovako kraljev ne, ne, ne radi, ne daje svoje šiltete, a sidi bilo ko na njih. Kaže, pa sam znao da je Allahov poslanik, onda ga je Allah poslanik s.a.v. Uh, kudeć i rulić rekao, jer znadeš da između tebe i ove i tvoje vjere nije ostalo ništa, nije te ostalo ništa da primiš islam. On odgovori, odnosno znamo sam, kaže da si ti Allah poslanik. Tu je dakle, bio razlog da primi islam adi i hadi. Takođe Muhammed sallallahu alejhi ve je slao izaslanike posto u Jemen Muata ibn govoreći mu olakšaj i ne moe težavati obradu i ne moe rastjerivati doći će kod ljudi اهل الكتاب on će te pitati o hra, o ključevima dženeta prvo što ćete pitati o ključevima dženeta ti im reći šehadet da nema drugog boga osim Allaha jednog koga nema takođe Muhammed Sallam je slavu namjesnike da ubiraju zekjat. Dakle, ovo je bila samo, ovo je bio znak da se uformila islamska država. Delegacije dolazi, Muhammed Sallam raspoređuje svoje namjesnike u mjestima, u gradovima, podčava ljudi vjeri, Uzimaju od njih zekijat i sadaku, ali opet šta, isti taj zekijat i sadaka ne vraćaju se bogatašima, nego s komi siromasima, sa razliku svih drugih. Ustava, svih drugih uređenja nepravednih današnjih postajanja prijašnjih imperija i današnjih nepravednih država. Pred kao i životom Hamesa el se dva lažova, Muselime Kezab i Esved Elanesi. O Muselime Kezabu su malo prigovorali kako je tvrdio da je Allahom da je druga Allah i Ortak Allahom posle njega sallallahu alejhi ve sellem. Amhomes sallallahu alejhi ve sellem, jedego viesti dolaze, kaže Ustio sam u snu da su mi okačene dvije narukvice, paži, pa sam puhnul njih, one su odletjele. Pa sam ih protumačio da je to stanovnik iz Jemena i stanovnik iz Jemame. Iz Jemena je bio Elanesi, a iz Jemame je bio Musa'ilime Ketab. Musa'ilime Ketab je napisao Allahom posne sl. v.s. i kaže selam aleik, paškari selam aleik, a posle Zatim, ja sam se kaj satom odružio u tvojoj stvar, to jest u tvom poslanstvu. Mene je pripada pola zemlje, a Kurešije pripada pola zemlje. Ali Kurešije su ljudi ugledni, pa je poslao dvojicu cestanika, Muhammedu sallallahu alaihi vasallam. Kada Muhammedu sallallahu alaihi vasallam, kada mi je pismo, kažu, asab, šta ćeš Boži poslanicu reći ovoj dvojicu? Kaže, vallahi, da nisu i za slanici koji se ne ubijaju, ja bi, kaže, sad na licu mjesta ubiju. Zatim je Allahov poslanik Slav Selam napisao, odnosno reći se napiše Musaylim. Bismillah, Rahman, Rahim, od Muhammeda Allahov poslanika Musaylim i Kathavu. Selam je na onoga koji slijedi istinu i luputu, a zatim, Allahova je zemlja čitava, Oni daj kome hoće od svojih robova, a lijep završitak pripada, Bogu boja snima. Dakle, zna je da ti nisi nikome ništa, ja te ne pripada. Jer u selima kada je bio je svjestan da laže. Nakon toga dolazi oprostni haџ, to je zadnji deseti godiš. Kada mame selen se pripripremio sa savima odnosno obavi oprostni haџ na kojem održao poznatu hudbu. U toj hudbi je istakao vrijednost Jashkur lahuruma, odnosno mjeseca harama, zatim Allahove kući, zatim mjesa, odnosno meki, zatim je istakao važnost krvi i metka <coughs> juglera, zatim je poništio kamatu, zabranio kamatu i sve one stvari od džahelijeta, zatim krvarenu iz džahelijeta i također savjetovao je poslimane da budu pažljivi prema svojim ženama. Ove stvari koji <coughs> koje su pomenute u hudbi, tako da su bile su najbitnije stvari, između ostalog kažem spomenuje blagost, milost i poštivanje žena što se nikako danas ne može primijeniti kod ljudi. Nakon ovoga je rukhadžan Muhammed je poslao sam ibn Zeida u Palestinu. Pripremio je grupu, odnosno spremio grupu vojnika i naredio im da krenu prema, postani prema Palestini. Također, na mnoge strane, poslao je i odnosno svoje, možemo reći slobodno, pismonoše, kako ćete. Poslao je dihe, dihe ta ibn Kelbija, Kajseru, odnosno Cezaru, poslao je Abdullaha ibn Hradahu, Kisri u Perziju i mnogi drugi pozivajući u Islam i nudeći im sigurnost. Ovdje je ispomenuo, dakle, Ibn Hišam, nakon svega ovega, spomenuo bitke o kojih smo mi govorili, pa kaže Muhammed sallallahu sallam je ukupno poveo 27 bitaka. 27 bitaka. I mena nećemo spomljati jer mi to spomljali plus druženje. A 38 izvitnica je poslao za vrijeme svog poslanika. Za vrijeme svog poslanstva. Nakon svega toga Nakon završetka objavi Muhammed sallallahu alejhi ve se počeo žaliti, ono žaliti na svoje bol i počeo se žaliti na svoje bolove. bolove Jedne je po pozvao Ebu Muvehiba kaže Ebu moje Muvehibe krene sa mnom na baki. Pa mi je rekao, evo moje ribe, meni je rečena da molim za oproštavim ljudima, pa hajde sa mnom. Otišao sam, a on je stao i rekao: "Neka je selam na vas, ostalo nitovi Kaburova. Lepo ono čem se vi budite među ljudima. Znajete da se pojavle smutnje kao komade utrgnute noći. Će, svaka smutnja će sjetiti drugu i svaka će ona druga biti gora od one prvi. Zatim se okrenuo Ebe Muehib i rekao, mene su date, kaže Muehibi, ključevi i riznice ove zemlje i vječnih borava, konzola, vječno živim ako hoću. <kuh> pa mi je dato da izaberem između toga, između susreta sa mojim gospodarom i dženetom. Kaže, za oca i majku bi te zamijenio, boži poslaniče, uzmi ključeve, riznica, dunjaluka i uzmi vješnost da živiš među nama. Kaže, ne, tako Allaha, Ebu Ehibe, izabrao sam da se susretim sa svojim gospodarom, izabrao sam dženne. Zatim je molio za oprost stanolicima Bakija, onda se okrenuo i od tada je počela njegova bolest salallahu ala i srde. A iša kaže, Allah poslanislav srde, kad se vratio sa Bakija zatekao me u kući, ja sam rekla voli me glava kaže ja znam što kaže e ja iša tako me laha voli ime glava to jest smrtni čas je nastupio kaže ona iši šalje se sa njim kaže vil te istmeto dobroješ pri meni pa da ja te vi kaže opremim ogasolim i da te ukopam kaže ona e boži poslanice bilo mi bi drago da to učiniš vratio se kaže kući a ti, kaže obić sve svoje žene pa je obišao sve svoje žene a onda zatražio od njih izuna da ostane u ajišinoj kući da ga ona vidi, odnosno da ga ona liječi. Mame sallam sallam je imao trine žena, oženio se sa trine žena deveti ostalo nakon njegovi smrti dvije su umrli pri njegovi smrti a dvije sa djema nikako nije imao odnosa. Malo prije sam spomeno da je poslao u Svabbu Ibn Zejda u pohod na Palestina, pa A su o Svabbi govorili iza pravo i dičaka, ko što bi kona sekli je zelen ili šta je ja za ne dorastao ili balovati slično. Govorili su o njemu pa je Mohamed Salah Sallam rekao <coughs> O ljudi! Dakle, izašao među ljudi i rekao O ljudi! U ratu ono sam rekao, to jest pošaljte Usa'amu, tako mi Allaha da ste šta rekli protiv njegovog vodstva, rekli bi protivstva vodstva njegovog oca, a on je zaista stvoren da predvodi ljudi u ratovima isto kao što njegov otac bio stvoren da predvodi ratove. Pa i Usa'am ibn Zaid krenuo van Medine. Mu'amvijesu sallam Dakle, tim zadnjim trenutima obraćao se ljudima pa je rekao o skupinom Muhađira, budte dobri prema ensarijama. Jer, kaže, ljud će dodavati samo ensarije, će ostati onakvi kakvi jesu i neće se mijenjati. I zato kao budte lijepi prema njima i prelaste preko njihovih loših dijela. Mojme sallam sallam, I obolio do te mjere da više nije mogao izlaziti da obavlja namaz. Pa Aisha kaže kada je Allahog poslaniča sada pritisno na bolest, rekao je, naredite Ebu Bekru, neka predvodi ljude u namazu. Pa sam rekla Allahog poslaniče, Ebu Bekru je slab čovjek, slabog glasa, puno plače kada uči Kur'an, a on reče, naredite Ebu Bekru, neka predvodi ljude. Pa sam opet, kaže, rekla Boži poslaniče, Ebu Bekr je slab čovjek, blag čovjek, slabog glasa, plače i dok uči i kuran. Mohamed se ne kaže, vi ste u istini i prijateljice. To je, no. nećete se o kant, ne postignete svoj cilj. Pa je opet rekao, narete rite Ebu Bekr neka predvodi ljude. Kad Ebu Bekr otpručio namaz, Mohamed Sala Selem je izašao među njih, a pa su pomislili da je Mohamed Sala Selem odraju. Azraju. Uskomješao se o namazu. Pa su napravili mjesta da on prođi, a oni im je išaretio da ostanu na svojim mjestima, a onda je prešao do Ebu Bekra. Ebu Bekra, kada je osjetio Muhammed Saselem, prilazi njemu, pomakuju se ustranu, a Muhammed Saselem ga povuku, čvrsto ga postavio, dakle potapšu ga po leđima, i krajnje ga sjeo da klanja Saba, namaz. Alija i Abbas se suseli i jedan drugom govori, odnosno Alija kaži tog dana izašao pa su ga ljudi upitali evo Hasane, kako je osvanuo Allaho poslanik? Pa je rekao Osvanuo je salala, hvale, hvaleće Allaha zdrav. Pa ja vas kažu uzeti u moju ruku i rekao Alija ti znadeš da smo mi, kaže, njegova familija hoćemo otići kod njega prije smrti pa tražimo da nas jel, odnosno da preporuči nas kod naroda. Pa je Alija rekao Što se meni tiče, tako me Allaha, ja neću učiniti ono što mi je Allah dao, ne može mi niko zabraniti. Abdurrahman ibn Nebi Bekir, dakle, brato da iše, ušao uvek od Muhammeda sallallahu dok je on ležao u Aišnom kriju. Pa je vidio Misvak u njegovim ustima. I onda je išaretio, dakle, pokrenemo se kao išaretom, da mu treba Misvak. A Aiša kaže, hoćeš li mi svak Boži poslanič kaže, hoću. Pa uzijela sam i kaže, kluvaškom ga nakvasin, onda sam dala Muhammed s.a.s. a on ga je tako čvrsto stisnuo što nikad do teda nije čistio zube, onda je popustio i nakon toga s.a.s. je umruo. Nakon Muhammeda s.a.s. smrti ashabi su se okupili dakle, još Muhammed s.a.s. nije bio ni okupan okupili se, odnosno Sead Bade, odšao je sa ensarijama u stranu, Alija, Talaha i Zubi i Ribnija ovam se po odšli na drugu stranu, a Ebu Bekr i Omer su ostali govoreći ko će naslijediti Muhammed Svala ja Sallam kao Halifa. Pojedinci koriste joj ovaj događaj pa kažu nisu Muhammed Svala ja Sallam ni ukupali, a odšli se boriti za vlast. Ne, nego smatrali da treba postajet halifa koji će ih predvoditi prije nek što ode onaj koji ih je predvodio do tada. Ako se Mohamed Sarsim kopa, doći do velike smutnje i zna se čega. Pa su dali dakle, dogovor sa Jebu <coughs> Bekri i Omer su odšli kod Seada ibn Bade, odšli kod Ansarija i dogovorili se sa njima da Jebu Bekri bude halifa. Međutim, neki su sputirali, rekli su, ne, halifa od nas, halifa od vas, tj. dvojica halifa, Pa je, pa je Omer primijetio da je moglo doći do raskola među Asavna. Pa je rekao, evo Bekr, pržu ruku da ti dade im prisegu. I onda su ostali dali prisegu. A nakon toga je došao i Alija, tala iz objetnosti, dao posegnu, evo Bekr. Moabja s Allah srlem su pripremali, dakle, pripremali su ga kupali Alija, Abbas, Fadl, također drugi sin od Abasa, i treći sin, Kutham, Abaso Usame ibn Zaid i Usame koji je čuo na Avak Medine da mame sa se ne presaljaj, vratio se nije ti otići u borbu nego vratio se da isprati Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Shukran ime Allahu, uh, ime Stogla postanika. Oni su ga kupali, a pridružio onim se takođe Ers ibn Hawli, njih sedmorca, dokle primio Muhameda sallallahu aleihi ve sellem. Kasotjel da ga okupaju nisu znali Očelga skin to je odjeski intsanega. ga kupat dok je vodiči. Zašto? Jer sramotu i odnosno stignut i mi je sramotni dio tijela stini dio tijela, posla nika niko ne dotiče osim koga? Bon njegova borca. kaže sve je obuzi osan u trenutku, pa im je onaj nadahnućje muka da ne skidaju sanjega njegovu košulju, nego ga kupaju, poljevaju vod i da trljaju njegovo tijelo onako dok je vodiči. Zatim su ga umotali u tri dila čefine. Dva kraća, jedan dugi, to jest od glavi pa do peti. Zatim su se raspravljali gdje će da mu iskopaju kabur. A Ebu rekao, čuo sam da Allahov poslanik s.a.v. da je rekao, neće ni jedan poslanik, vjerovjesnik umriti, a da neči biti ukopan ovdje gdje je umro. Pa su podigli njegovu postelju i njega s.a.v. iskopali kabur i ispod postelji tu ga ispustili. Zatim, kod Muhammed Sallam su ulazili muškarci u skupinama, grupa po grupa, pa su klanjali, a imama nisu imali. Zatim su ulazile žene i djeca. Pa mu je svako klanio dženazu. Sallam, s tim, da su ga u Kabul spustili Alija i Fadl, Alija ibn Abi Talib, Fadl ibn Abbas, Khosmi ibn Abbas i Shuhran, sluga Allahovog poslanika. Na ko Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem smrti. Posle Mansu bil davetinu smot. Veliki broj plemena je odmetno se od islama, jer gubitak odnosno prosvjetljenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem za pojedince je bio težak. Omer ibn Khatab kaže, kogod kaže da je Muhammed umro, ja ću ga opiti. I onda je Abu Bekr došao i rekao: "O ljudi, onaj ko je obožavao Muhameda, Muhameda Umara, onaj ko obožavao Allaha, Allah je živio ne umireo. Sa time je proučio: "Poema Muhammedun illa Rasul, kad khalətni prije njega rasul, a feymatau kutil anqalabtum ala yaqabikum." Muhammed ibn Bostanik, i prinijega suspil Bostanik. A šta ako Umar je bio ubijen, zar biste se vi u kufr? Pa i Omer pao na zemlju kaže tako me Allaha kao da nikad dotad nisam čuo taj ajet. Tako mi je bilo teško, nisam znao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preselio. Premijer čovjek koji ostavio čitav sistem života. Putem Kur'ana i Sunneta. I kaže sallallahu i sallallahu kaže kada je dobirao da se da preseli kod Allaha u Aisha'nom krilu, govoreći belo da fi kulaana Kaže gospodaru moj nisam zabranio ništa osim što je zabranio Kur'an. Ništa nije zabranjeno osim što je zabranjeno u I sva njegova djela, i sva njeg svi njegov, gov čita njegov govor, samo je ono što mu je Allah objavio. Ništa po hiru, ništa po onome što je on sallallahu alajhi wasallam ti. Ali Allah ga je samo tala uzdigao i podario mu ono što vi danas vidite, to jest, pa ima svog uma preko <koh> po nekim statistikama, preko milijardi posljedbenika, dok je na početku poslanstva bilo ih samo malo, pa Mohamed s.a.v. kaže vahar alislamu var iben, vosa jaudu var iben, fatubu alilu Islam se pojavio na pojedincima, ili neki prevod je čud, ču, sa čudjacima, pa će se vrati na pojedincima, blagoli se pojedincima. To je onima koji bude primjenjivan njegov sunet, s.a.v. Molim Allah s.a.v. da nas učinu od onih koji kačuju njegove riječi njega i ga je slijedi i neka na nas malo dala podari tu energiju da sa njim udružimo u dženetu i na njegovom izvoru. Amine. Samo. Kad se muri ti opet. Mislim se. Značan, svojim sam završil životopis Mohameda Salasadna. Nikdo Natala, vi ste blagovremeno obavilišteni, kad će tu ispit. Sira mislim da je jedan od najlaših primijenta što postoje, jer život Mohameda Salasadna svako mora znati, jer ako ne zna siru, onda ne zna u šta vjeruje ni šta u životu primijenuje. Šalo da govorit ćemo se za termin, kad ćemo zajedno svijet. Pa ćemo šta god. Ono vašeg znanja šta ste zapamtili. A izvorom je ono što ste spisali ili čuli, ja, odnosno što je CD-u je da možete uzeti povratne informacije.